Fm stereo station in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 From time to time When I think about it I can call it off and doubt it Give myself a peaceful state of mind All the things that money just came back That pull my wings can yeah. bring leaves דן ויניל, וכל התוכנית תלווה אותנו כאן. נסיכת האינדי, <laughs> גל דה פז, שלום. שלום, מעניינים. Uh, בסדר גמור. Uh, אנחנו חייבים לציין את המעיל הנפלא <laughs> שגל הגיע איתו. <laughs> תראי, תראי, תראי לצופים שלנו. בטח, בטח, בבקשה. זה משהו משהו. בבקשה. כן. הזכיר לי קצת את מיסיס סלוקום, אבל... <laughs> uh... טוב, אבל ברצינות עכשיו. <clears throat> אז... Uh... כמו עוד בן אדם על הכיסא. <laughs> כן. או צ'יוואאוה. או צ'יוואאוה. גל דה הוציאה בסוף השנה שעברה אלבום חדש. ספטמבר, כן. שנקרא Very Dead. <laughs> והנה, התקליט הזה, האלבום הזה, עכשיו הוא גם תקליט, הוא יצא על ויניל, וכל מי שמוציא אלבום על ויניל, ברוך יהיה בתוכניתנו, <laughs> מעדן ויניל. <laughs> uh, וזה די, uh, די נדיר לראות uh, תקליט ישראלי שנושא עליו parental advisory. כן, נכון. אז, uh, אז זה מוצדק, ה-parenter advisory? כן, אני, אומר, אני אומרת את ה-F word בשיר אחד. כן. <laughs> וגם נראה לי העטיפה. העטיפה, <laughs> כן. אבל זה בעיקר, בעיקר בגלל ה-F-Word ב-Emotions, כן. העטיפה מזכירה קצת uh, רפרים, כאלה, כל מיני Outloads. Uh... <laughs> כאילו בדרך אנשים שמחפיצים את האנשים על, <laughs> על העטיפה. <laughs> <laughs> אבל אני, בגלל שאני מחפיצה <laughs> את עצמי, אני מרגישה שזה כמו התשובה לדבר <חותר> הזה. מותר לך. בדיוק. <laughs> it's my body. Yeah. <laughs> זה הראשון שלך שיוצא בויני, נכון? האמת שכן, כן, ממש מרגש. וכבר כשעשית את האלבום הזה, אז עבר לך ברור שאני רוצה את זה גם בויני. כן, כי באלבום הקודם של The Puzzman ב-Supply and Demand", ממש התבאסתי שלא עשינו. כאילו עדיין אפשר לעשות, אנחנו בטח נעשה, אבל במומנטום של הרגע. זה הלך איתי, אמרתי, פעם הבאה שאני עושה אלבום ביג, אני חייבת לעשות לו... פיניד. מה אנחנו שומעים? את השיר שבא אחרי... Easy for you, Easy כן, for זה סוס. זה בעצם השיר הראשון שכתבתי לאלבום הזה. אנחנו נשמע הרבה שירים מהאלבום הזה, כן. במהלך התוכנית, <laughs> אבל לא רק. אבל... בואו נמשיך עם זה. יאללה. ואז אנחנו נעבור למשהו אחר. מושלם. גל דה פאז, מתוך האלבום Very Dead. אלבום שישי, נכון? בסך הכל. בסך הכל, עם כל הלהקות והכל, mm -hmm. זה אלבום עשירי. עשירי? Mm -hmm. מה הפסדנו? <laughs> היקיפדיה לא מעודכן. <laughs> <laughs> היה את בלוז החלום. שנמצא לנו פה, נכון. בדיסק, <laughs> ויש uh, סיכוי טוב שאנחנו נשמיע מתוכו uh, שיר. תראית. עם הקומפקט, uh, <laughs> יהיה מספיק... Uh, בכל הופעה שלי כמעט יש את הבן אדם האחד הזה שצועק קובי שלי, תנגני את קובי שלי, שזה בעצם תרגום שעשיתי לבובי מגי של ג'ניס צ'ופלין. אוקיי. אז זהו, זה השיר... יש מצב שנשמע את זה. כן, זה השיר שהכי הולך איתי נראה לי מהאלבום הזה. אבל היה את זה, והיה את אחרי זה עשיתי גם את גולדי, ואז עם דה פזבנד היה את דאונדורי אבית הול ואת סופליין דימן, ועם לוסיל יש עוד איזה שלושה ארבעה אלבומים. ואחרי זה עשיתי עוד אלבום סולו פסנתר, בעקבות הקורונה. היה אלבום לא ממומש של The Puzzman, שיוצאנו רק ארבעה שירים ממנו, ואז בגלל הקורונה באמת איתו. וזהו, וזה בעצם העשירי, כאילו, אם אתה מחשב את כל הלהקות ואת הכול. אז את עובדת קשה. כן, doing what I love. <laughs> ואת גם מופיעה. כן, למרות שבאמת uh, התקופה הזאת זה מטורף, זה באמת האלבום שהוצאתי, שהופעתי איתו הכי פחות מכל האלבומים שהוצאתי, גם כשהייתי פחות מוכרת. למה? מה קורה? המלחמה. המלחמה משפיעה. מצב הרוח בקרשים? מצב הרוח, כסף, אנשים בחרדות, אנשים בפוסט-טראומה, אנשים במילואים, אנשים בחו"ל, אנשים, כאילו, מלא, מלא דברים. אני ממש מורגש הקושי, הפעם, אבל אנחנו עושים את זה בכל זאת, כי מה נעשה? נכון? כן. לא, אם לא תהיה מוזיקה, אז uh, מצבנו בדיוק. הוא גרוע עוד יותר. כל הצדדים צריכים את זה מאוד. אז חוץ מהתקליט של, של גל, יש פה עוד כמה תקליטים של, בעיקר נשים, שאני מקווה שגל תהיה. כן, תורע. זה דווקא מרגש אותי, הקונספט הזה, שאתה הבאת תקליטים שחשבת שאני אוהב. ואני מקווה שקלטתי, כן. די קלטת, כן. אז זה במקרה תקליט שאת ביקשת אותו. קלאסיקה. וזה קלאסיקה, זה טפסטרי של קרול קינג, התקליט. האלבום שהפך אותה מיוצרת טובה מאוד, גם זמרת טובה מאוד. כן. ואת ביקשת לשמוע לא את אחד הלעיתים הגדולים מתוך האלבום הזה, אלא דווקא שיר שנקרא Back Home. Home Again, כן. Home Again. כן. כי זה מרגיש לי מאוד מתאים לסיטואציה שאנחנו נמצאים בה. אז הנה קרול קינג. כיוון טוב אמירה? הכל בסדר? תכף גל תגיד לנו, אם קלענו. יש אישור. the marrow עכשיו אנחנו נחרוג טיפ עליה מה, מהקונספט, כי גם את וילי נלסטון את ביקשת. מה זה אוהבת, את וילי נלסטון? גדלתי עליו בבית, שני האמנים האלו היו אצלי בבית המון. אבא שלי, החורג שגידל אותי, זכרו לברכה, הוא ממש השפיע עליי מוזיקלית, בש, במוזיקה שהוא היה שומע, והוא מאוד מאוד אהב קאנטרי, מאוד. היה לי מלא קאנטרי בבית, גם לורדה לן, וכאילו קאנטרי כזה אמיתי, לא... את יודעת שאחד התקליטים שאני עברתי עליהם, אמרתי, אולי היה הפסקול של Call Minded Doctor. יש לי את זה בבית. סליחה, תקליטים אוהבים עליי, לא יודעת איך לא אותו. הבעיה היא שזה לא לורטה שרה שם, אבל ספי סי סי... אה, סי סי ספייסיק, נכון. שרה שם נהדר, וגם בברלי דה אנג'לו שרה שם. אז אמרתי, טוב, אולי בפעם הבאה. לגמרי. פעם הבאה אני אביא את התקליטים. בסדר. למרות שאני ממש, אני חושבת שהקונספט הזה שאתם מביאים תקליטים שאתם חושבים שהאורח יאהב, זה קונספט מדהים בעיניי. זה קונספט אך ורק בשבילך, כי בכלל האורחים מביאים את התקליטים אני אוהבת לייצר קונספטים חדשים. אוקיי, אנחנו נשמח לקונספטים החדשים. כבר, אז ווילי נלסון מונח לו כאן על הפטפון, בקלאסיקה, בסטנדרט, מון ריבר. מי, uh, שזה בעצם מי, uh, מהסרט של אודרי אפבורן, איך קוראים לזה? Breakfast at Tiffany's. ארוחת <חד> בוקר וטרניק. <בטיפני> כן, כן. נכון. אז את התלבטת בינו לבין עוד שיר בתקליט הזה. Oh, מה זה? Oh, on a mind? <laughs> לא. זה גם שיר נכון? <laughs> לא, טווילי טיים. גם טווילי טיים. טווילי טיים. של הפלטרס. כן. אבל בסוף הלכנו על מון ריבור. נכון. והנה, נשמע אותו. מתרגשת. אנחנו מתרגשים כשאת מתרגשת. <laughs> ווילי נלסטון כבר מגיע. לוקח לו זמן. האיש בן 80 <laughs> פלוס. כן, בכל זאת, מעשן וויל כל היום. יחי המינימליזם. אין, אין כמו ווילי נלסטון. באמת שאין. אז אתם זוכרים שהזכרנו את הדיסק, את הדיסק שנקרא... כן. בלוז לחלום. בלוז לחלום, אתם רואים? זה מה שקורה כשהמשקפיים רחוקים וזו הגרסה של גלדה פאז. נכון. ל? בוא ומגיעי. זה היה בקורס של יהודה עדר. היינו צריכים לתרגם שיר באנגלית לעברית, ואני בחרתי את בובי מגי, וקראתי לו קובי שלי. ככה זה נשמע. <אז> וזה הולך יופי אחרי ווילי נלסון, <אז> הפטריארך <אז> של הקאנטרי. <אז> עם כריס, כריסטופסון, שלא מזמן, נדמה לי, הלך. לפני כמה שנים. כבר כמה שנים. נכון, גורדון לייטפוט הלך. בכל אופן, הם... לווילי נלסון שמור מקום שלא ימהר להגיע. The fear is just another word There is no way to deny There is no way to deny If you are not guilty The feeling is good When Coby gave me the light And to feel good It was really good for me For me and for my Coby From the black of the The ועד לחולות אליו, חלקתי כבר עם קובי את הכל. בגשם ובשמש, דרך כל מה שהיה, תמיד אגד עליי מפני הכל. יום oh. אחד ליד בית ליד הולו, קובי הסתלק, הוא אמר שהוא הולך למצוא לו בית. כן, את כל ימי המחר שלי תמורת אותו אתמול אתן. It will be like that in the end of the night The fear is only a word for no one to stop No one to stop if you don't want to stop A good feeling when everything is coming It's very calm and to feel good It was very good for me, yes For me and for all of my life La la la, la la la la la la la la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 קובי שלה. פשוט קובי זה השם היחיד שישמע כמו בובי. את צודקת. את צודקת, עשית את זה יפה. עכשיו, בוא נגלה למאזיננו הרבים מספור את הסוד שפעם את רצית להיות כוכב נולדת. לא. אודישן? אני לא רציתי. מאוד מאוד מאוד לחצו עליי ללכת. מי? החברים, המשפחה הסביבית, תחשוב, זה היה העונה השנייה של כוכב נולד. Okay. אני הייתי בתיכון, אחרי שנינת זכתה, זה פתאום הרגיש כאילו זה כזה <אנת> הדבר לעשות. זה אראל למויאל? נראה לי שכן. כן? Okay. אני חושבת שכן. אוקיי. Okay. ואני לא רציתי, כי אני לא כל כך אוהבת מסגרות באופן כללי, פחות מסתדרת עם מסגרות, אני, I'm a free bird, כאילו, אבל כל החברים והמשפחה סביבי אמרו לי, מה אכפת לך, תלכי, וזה וזה, הלכתי, היה לי מאוד קשה כל העניין האודישנים וזה, והגעתי ממש שלב אחד לפני התוכנית, ולא קיבלו אותי. ושחררת אנחת רווחה, כי, תראה, אמרת, אוקיי, סיפקתי את רצונם, עכשיו, נא להמשיך הלאה. מן הסתם היה איזה דרופ אחרי שאתה ימים שלמים במשך שעות בא לעשות משהו ואז בסוף אמרו לך לא משנה, אבל אני כבר שנים אומרת על זה תודה. אני לא חושבת שזה היה צריך להיות המסלול שלי. כן. הדיסק הראשון בעברית. נכון. ומאז לא. אני, אני כתבתי בעברית כל החיים שלי. הגעתי לרימון מאוד צעירה. הגעתי לרימון בגיל עוד לא כמעט, שנייה לפני 18. אבל אני, את השירים שלי לפני זה תמיד הייתי כותבת uh, באנגלית. כי גדלתי, זאת המוזיקה שגדלתי עליה בבית, באנגלית. אבל ברימון, אז בתקופה ההיא, אסור היה לכתוב באנגלית. לא היה שום, לא היה שום קורס שמאפשר כתיבה באנגלית. היום זה כבר שונה. Uh, ונאלצתי לכתוב בעברית במשך כמה שנים, וגם... קצת חייתי בתחושה שאני לא כותבת מספיק טוב בגלל זה, אז לקחתי הרבה אנשים שיכתבו לי. בקיצור, זה באמת היה תוצר של רימון האלבום הזה, ספציפית בדבר הזה, והכתיבה הזאת בעברית, אבל אחרי שהוצאתי אותו, התבהר לי יותר מתמיד שאני צריכה לחזור לכתוב באנגלית, ואני מרגישה שזה באמת לי כיוצרת, ושאת, לי יותר נכון. וכשאת מסתכלת על הדרך שעשית מהאלבום הראשון, ועד לאלבום האחרון, לוויניל. Mm -hmm. כן, אז מה, מה אומרת גל דה פז? נשאל זה בנוסח הקלישאים. מה אומרת גל דה של היום לגל דה של, של הדיסק הזה? מה היא אומרת מה לה? מה היא אומרת לה? איזה לך? דרך עברתי. You go girl. כן, <laughs> הלך. <laughs> כן, כי אני אומרת לה, מדהים, כל הכבוד. זה מצחיק שאתה שואל את זה, כי אני, המצפון שלי, המצפן הכי חזק שלי, זה לדבר עם גל הילדה. כל הזמן, היא אומרת, מה גל הילדה הייתה חושבת על זה? זה כאילו, אתה יודע, בשביל לא לאבד את, ה... את המקום הזה. ואני חושבת שהאלבום האחרון שהוצאתי, היא הכי הייתה אוהבת אותו. כן. כן, <laughs> לגמרי. למרות שהוא לא קאנטרי. לא. <laughs> <laughs> ואגב, אנחנו מחכים עכשיו לאלבום קאנטרי של גל. אני <laughs> על זה. כן. צריך עוד אלבום קאנטרי ואלבום ג'אז בטוח, אני חייבת פעם אחת בחיים לעשות. אפרופו ג'אז. מה? אוח. היא עשתה לנו את הקישור <laughs> עכשיו. אז uh, שלפתי והבאתי אלבום כפול של אלה פיג'רלד. לקרוא שזה אלה פיג'רלד קצת קשה, כי זה ברוסית. זה אלה פיג'רלד. פיג'רלד, כן. <laughs> אגב, זה יצא בחברת, <laughs> בחברת התקליטים הלאומית, אני חושב, מלודיה או מלודיקה או משהו כזה. נכון, אבל פה כתוב קולומביה. קולומביה. אולי הם היו נציגים שלהם בברית המועצות עכשיו, של, כן. uh, של אז. Uh, ואלה פי ג'רלד, אז... אני בחרתי, אבל את אישרת, uh, ממש ברמות. Uh, אז uh, זו אחת הזנרות שאת אוהבת? היא אחת ההשפעות הכי גדולות שלי, כן. אלה, ממש. מאוד מושפעת ממנה. לא הלכתי בנתיב הג'אז כל כך, אבל uh, מבחינתי, הטופ, הטופ של... אני חושבת שאת... לא יודעת, הטופ שלי זה אלה פי בילי הולידי. סער אבון ונינה סימון, נראה לי הם הטופ ארבע שלי באמת. יש לנו גם נינה סימון. נכון, נכון, צדקת. אז אטיסקט, אטאסקט, ואלה. אגב, אם בא לך לשיר עם זה, את מוזמנת. המיקרופון פתוח, רק תעשי מה שבא לך. זהו? כן, כן. טוב. <laughs> de <laughs> get, thing, my little yellow basket and if she doesn't bring it back i think that i will die hey, hey! a tisket, a tasket, i lost my yellow basket Girl, he don't return, he don't know what I'll do Oh gee, I wonder where my basket can be Have you seen it over there? Oh dear, I wish that little girl I could see Have you seen her over there? I lost my yellow basket <laughs> Won't someone help me find my badge It makes me happy again, again No, no, no, no No, no, no, no וזאת הייתה אלה פיט ג'רלד בהופעה, איזה חמודה. הכי מתוקה, איך אני עושה סאונד של כפיים בתקליטים? כן, אז תעשי <laughs> אלבום לייב. זה גם עוד משהו שאני צריכה לעשות, זה ברשימה. אוקיי, okay, זה מספר שלוש ברשימה, או מספר ברשימה, שתיים, או מספר כן. אחד, אני לא יודע, אנחנו נצטרך אחר כך לתעדף את הרשימה. אבל האלבום, מה, ש... מה שדיברנו עליו פה לפני שנייה, האלבום שהוצאתי עם הפסנתר, הוא אלבום לייב בלי קהל. כי הכל שם מנוגן באמת כזה, on the spot, אני, הפסנתר, הזמורות. זה מה שנקרא, אלבום הקורונה. אלבום הקורונה ידוע לשמצה, כן. כן. <laughs> את תוציא אותו? <laughs> הוא יצא. הלוויני? <laughs> <על> לא. <laughs> כן, בהמשך. בהמשך. צריך שנייה <laughs> להתאושש. <לי> זה <laughs> מספר <laughs> ארבע ברשימת השאיפות. Things to do, <laughs> מה שנקרא. ממש. והנה החזרנו את התקליט האחרון של גל, והוא יושב לו... ורוד כזה, נכון? ורדרד. כן. מה הצבע? ורדרד. בואו נקרא לו... ורוד פוקסיה. בואו נקרא לו התקליט הוודרד, כמו החולצה. של... הכל במיתוג. הנה, שם, אתם רואים, זה מה יש. מה נשמע? טוב, מה איתך? סתם. הצחקתי את עצמי. אני גם צוחק. אנחנו נשמע את לונג ניילס, שזה השיר שבעצם סוגר את האלבום. זה שיר שהוא שת"פ עם ג'ני פנקין ושקד מילר. אני בעצם כתבתי את, ה, את השלד שלו, את הפזמון ואת ה, הווייב, ואז פניתי לכל אחת מהן וביקשתי ממנה שתכתוב את ה-verse שלה. אז באמת שת"פ ראשון, אני חושבת שאני עושה נשי על האלבום. זהו, לוג ניילס. קלענו? כן. יפה. שיר על כיף. שיר על כיף להיות בת. Every time I got all day to do what's on my mind I'm sprawling and vibing, doing it the way that I need to And I'll be okay, yeah, I'm free to take the rest of the day Need to find the things that make me smile more Make me smile, I'm all about the living, baby Shout out to my bestie bitty Getting jiggy with it, didn't notice You were sweating, I might explode Roll up קודם אמרת, זה שיר, איזה כיף להיות אישה, אבל הנה עכשיו שהמיקרופון סגור, <laughs> את סותרת לנו שלא כל כך כיף להיות אה, אישה, אה, לפחות לא כשמדובר בעטיפות של... אה, תקליטים. <laughs> תקליטים, כן. ועכשיו ספרי. כן, כי דיברנו קודם נגיד על זה שלהקות רוק, או זמרי היפ-הופ שמים נגיד תחת, או איזשהו איבר גוף של אישה על העטיפה, זה, זה סבבה. <laughs> בדיוק, זה מוכר, אבל אני, אה, ביטלו לי מספר הופעות בקהילות יהודיות בארצות הברית אה, בגלל העטיפה של האלבום. ברגע שהם ראו את העטיפה של האלבום, אמרו, אנחנו פשוט לא יכולים להיות משוייכים עם זה. והאמת שזה להיות, אה, זה היה אמור להיות סבב מאוד חשוב, זאת אומרת, הייתי אמורה דווקא לנסוע אה, בשם השיר Bring them home, שכתבתי להשבת החטופים, ולהסתובב ולשיר אותו בארצות הברית, ואז בום, האלבום יצא, קיבלנו ביטולים חוץ מ שלא ביטלו. <laughs> <אח> <אח> וזהו, וזה, אני צחקתי מזה, אותי זה הצחיק, כן? כי זה כל כך מטומטם, אבל, אבל אם אנחנו באמת יורדים שנייה לעומק של הדבר הזה, זה לא בסדר, לא. באמת. כאילו, זאת אומרת, אני לא רואה שאיך זה היה קורה לגבר אם הוא היה שם את הריבועים שלו על העטיפה או, או משהו כזה, כאילו, או... תח... אז כן, אז זה, זה עצוב שעדיין בעולם שהוא כל כך מתקדם, יש עוד את כל ה... הצילום הזה זה מאיזה אימג' בנק, או... צילמתם במיוחד לצורך... Uh... לא, זה התחת שלי על עוגה שעשינו במיוחד. אה, <laughs> אוקיי. Okay. הכל שם אמיתי, הכל שם יום שלם של צילומים, מספר עוגות בגבהים שונים, גם עשינו את העוגות בכמה גבהים, כי לא ידענו איך זה ייראה בצילום, איזה גובה העוגה צריכה, ו... וזהו. העוגה נאכלה <laughs> בסופו של דבר, זה מה שחשוב. כן. <laughs> <laughs> לא, לא, לא לבזבז שום דבר. היא הייתה <laughs> גם טבעונית. <laughs> לא, לא, עכשיו, ירד לי לגמרי העניין הזה. מה? אז זה היה מאוד טעים. מותר לטבעונים לאכול שוקולד. אני פשוט קצת רגישה למוצרי חלב. אה, נו, זה דבר אחר. זה דבר נחזור לשמחות. אז הזכרנו את, למרות שזה אומר עכשיו רחוקה מאוד משמחות. וואי, הכי לא שמחה, הכי דיכאון. הזכרנו את נינה סימון. נכון. וזה סוג של, אוס, של מיטב לעיתים, דיסק דה אור, זו סדרה צרפתית שיצאו בה די הרבה אלבומים. יעני דיסק הזה, תקליט הזהב, אז כשאמרו דיסק גם התכוונו לתקליט. עוד לא, אנחנו מדברים על שנות ה-60, אולי תחילת שנות ה-60. איסטרוניקס, כן. איסטרוניקס, חברה שכבר לא קיימת. זאת אומרת, היא חזרה להיות מה שהיא מלכתחילה הייתה. אה, בואו נספר לכם סיפור על איסטרוניקס, אם כבר... תל אביב, ישראל. תל ברוך אפילו. איסטרוניקס uh, היוועה רכיבי אלקטרוניקה של חברת RCA. עכשיו, ל-RCA יש זרוע תקליטים שנקראת ויקטור. ויום mm -hmm. אחד אמרו לחברה בארץ, תשמעו, אם אתם רוצים להמשיך לי, לייצג אותנו כיבואנים של מוצרי אלקטרוניקה, אתם תצטרכו גם לפתוח זרוע תקליטים. וואו. ואז נפתחה זרוע תקליטים בשנות ה כי הם לא רצו לאבד הביזנס. והם הצליחו לא רע. הם הצליחו לא רע. אחד, התקליט, אחד התקליטונים שהיסטרוניקס הוציאו, היה, אם אני לא טועה, אני חולם על נעמי. באמת? תקליט זהב. מקורי, <laughs> כן. וואו, מדהים. אז נינה סימון. הלכתי ו... על שיר שמרגיש לי שיהיה קצת פחות מדקן בדרך כלל. ואנחנו מהמרים, כי אנחנו כן. לא יודעים, כי גם אני לא שמעתי את התקליט הזה המון זמן, אם זה אכן השיר שאנחנו מתכוונים אליו. כי יש פה הרבה להיטים ש... שלה שאין פה. אני רק אחרי הרבה שנים שהרצתי אותה, הבנתי שהיא לא כתבה את רוב הלהיטים נכון, שלה. זה נכון, נכון. מת... היא הכי נתנה לי אנרגיה שכתבתי הכל. אז אנחנו מעניין. נפעיל, נשמע את השיר שאולי אנחנו מתכוונים אליו, ותכף נדע אם <laughs> אכן אנחנו <laughs> מתכוונים אליו. נינה, כפיים. <רופא, קפיים> כפיים. כבר כיף לי. איזה כיף. וזה, אכן, השיר שאנחנו מתכוונים אליו. I'm gonna see, yes I do I'm gonna see, yes I do I've got to see, yes I do You've got to see, yes I do You've got to see, yes I do You've got to see, yes I do, see, yes, I do. Oh, Yeah Yeah, Lord The whole world's looking for you You're Doing all kinds of things looking for you won't you show yourself law won't you show yourself law won't you show yourself law נפרדנו מנינה סימון. מה? לאיפה אתה הולך? אני הולך לחפש... לאיפה אתה הולך? מפריעים לנו פה במהלך התקין של התוכנית. אנשים יוצאים, נכנסים. טוב, אנחנו חוזרים לאלבום הוורדרד והחמוד בצבעו של גל דה פז. יש לך פה גם כמה קטעים שהם נורא נורא קצרים, נכון? נכון, כן. מה... אז, אז אחד שהוא כאילו בעצם סוג של פתיח לשיר אחר, כי פשוט יצא לי, יצאו לי הכמה שורות האלה עם כל העיבוד הווקאלי שעשיתי, ונורא אהבתי את זה, וניסיתי לכתוב לזה המשך, ולא הצלחתי. לא הצלחתי לכתוב המשך, הרגשתי כאילו אני כופה את זה. אז אמרתי, פשוט נשאיר אותו כמעברון כזה, ואמושנס, שזה גם שיר שהוא... זאת אומרת, יש שירים שאומרים את מה שיש להם להגיד בזמן קצר, אני מרגישה, לא כל שיר חייב להיות... אז השיר שלפני, השיר שאת ביקשת, הוא כזה קצר. אז יכול להיות שאם ו... אנחנו פספסנו ואנחנו לא עלינו בדיוק על הרצועה הנכונה, תכף את תגידי לנו. נכון, זה הסוף של השיר הקודם. זה הסוף של, השיר... הש... הש... של, השיר... של, של השיר הקודם. השוף של השיר הקודם. כנראה, למה הדברים האלה קורים בשידור חי, אתם יודעים. צריך להעביר את הזמן עד שיגיע השיר הבא. הנה הוא מגיע. הנה הוא מגיע. נאסטי טינגס. כבר בא. הנה הוא. זה נשמע כמו המשך ישיר לרצועה שלפניו. וזה גם נשמע נורא נורא 50 Z, ואפילו לא 60 Z, מתקופת הפלטרס. איזה כיף. וקצת קדימה. יש פה השפעות של מוטאון בעבור הזה. אז בוא נגיד, So 50s, early 60s very gasty, מייסד את מוטאון. הוא אומר, יאללה, בואו נכתים. את גל דה פלסל. זה גלגול אחר. זה היוצא טוב. And I so gently but now you seem to be so angry and so close oh, so why don't you wanna to אבל אני יכולה, אפשר לדבר על המפיק של האלבום, ריסגב זותן, שהפיק כל כך מדהים את האלבום הזה. יונתן אריגמן קלידים, יוסי עודי טופים, שי חזן באס. יש פה באמת מיליון, הברסים, המיתרים, הזמרים, זמרות, מקלה. יש פה באמת כל כך הרבה אנשים מדהימים שעשו עבודה מדהימה באלבום הזה, אז תודה להם. ועכשיו אנחנו הופכים צד. מה זה הופכים? אמירה הופך את צד, ויש לה... תפקיד, חשוב מאוד. מאוד. במהלך התוכנית. ההופכת. רצועה, מספר שלוש, אנחנו לא נשמע אותה עכשיו, אנחנו נשמע אותה... עכשיו נשמע סיפור. עכשיו נשמע סיפור. כי כל החיים אומרים לי, מזכירה את נינה עגן, מזכירה את נינה עגן, ועדיין לא יצא לי להקשיב באמת, אוקיי, אני אספר סיפור. עוד פעם, אני קצת לא שומע את עצמי באוזניות, כאילו, אין ערוץ לאוזניות. קודם כל אני יוריד את האוזניות, הנה סיפור. ב-1986... בשנה שבה נולדתי. ילדה. <laughs> ילדה, <laughs> מה... ב-1986 לינה הגן הגיעה אה, להופעות בארץ. אה, אני בדיוק עברתי אז מלעיתון לאישה, וקיבלתי ראיון עם לינה הגן אה, בלונדון, וראיינתי אותה, נסעתי לאיזה חור בפולאן בשביל לראיין אותה. ואז הגיע לארץ, כמובן אה, אה, קיבלתי הזמנה זוגית, אבל לא היה לי... עם מי? ואז מתקשרת אליי מזכירת המערכת של... אה, לאישה. אומרת לי, שמעתי שיש לך הזמנה זוגית לנינה הגן, קח אותי. <laughs> טוב, עכשיו למה... לה, היא לא ידעה מזאת נינה הגן, אבל אה, מזכירת המערכת, אז... Uh, הייתה אשתו של מונדי, יוסף מונדי, mm -hmm. המחזאי. Mm -hmm. והוא דאג להשכלה התרבותית של מזכירת המערכת, של העוזרת למזכירת <אז> המזכירת <אז> המזכירת <אז> המערכת, ואמר לה, נינה הגן, את חייבת לראות את ההופעה. ומזכירת המערכת אמרה לה, תקשרי להאון, יש לו, בטח יש לו זה. אז טוב, עכשיו גם מס, אותה עוזרת למזכירה פיתתה אותי, כי היא אמרה, יש לי, יש לי, יש לי אוטו. <laughs> ולי לא היה. <laughs> באמת <laughs> היה לה אוטו, חמוד, אדום, יפה. היא <laughs> לו ביאנקה. לה, לה. <laughs> קיצור, לקחתי את העוזרת למזכירה, אה, לנינה הגן, ו... מאז, אני לא יודע איך זה קרה, אני תקוע איתה. עד היום. איזה מתוקים. סיפור מדהים. והכל מתחבר. אז אנחנו נשמע עכשיו. זה לא חוק שאפשר להגיד את נינה האגן, זה שהיא שטחנית. הכל מתחבר. אני רוצה לשמוע. אנחנו נשמע את נינה האגן באחד השירים שהיא שרה, New York, אה, וואו, הייתי ז... מאוד. חחח <laughs> טוב, אנחנו נפרדים בשלב הזה מנינה האגן. אני אהבתי את הסיפור יותר מאיתה. יותר מהשיר, כן. אז מה, אמרו לך שאת אומרת? היו תקופות שהייתי עושה הרבה הופעות עם דה פאזן, בעיקר כשהופעתי בחו"ל, והיו באמת לי שאני מזכירה להם את נינה האגן, את נינה האגן, אני חושבת שזה באמת משהו באנרגיה האנשית הרוקיסטית, הבלתי מתפשרת הזאת, כאילו, ואולי כשהייתי צורחת יותר, זה כאילו גרם לאנשים להרגיש את זה. לא יודעת, אבל היא נראית אחלה אחות. טוב, אז עם נינה הגן אני לא קלעתי ל... אבל יש לי בעיה עם מוזיקה מהאייטיז, שהיא מאוד אייטיז anyway, קשה לי אם זה, קשה לי אם זה, שכאילו הבינו שכאילו הם החליטו שלא צריך כלים יותר והכל יוצא מהמקלדת, הייתי צריכה שיעברו את השלב הזה, ואז בניינטיז שוב פעם להתחבר למוזיקה מחדש. טוב, נשארו עוד כמה תקליטים שהבאתי ולא שמענו, אבל מי יודע, אולי אנחנו נשמע אותם ב... בתוכנית אחרת. נכון. אולי תבואי עוד פעם. אולי אני אבוא עוד פעם, ואני אביא לא? את תקליטים גם. את תביאי, אני אביא. נעשה יוני מסיבה. יוני יביא אולי, נעשה חגיגה כאן בא, באולפן. ותראו מה קורה. הזמן עבר מהר, והשעה שלנו הגיעה לסיומה. וכרגיל, זה הזמן להתחיל בתודות. אז תודה לאמירה, שמפיקה אותנו. יותר חזק. כאילו חזק. תודה לרובי, הטכנאי. ותודה לגלדה פז, שישבה איתנו כאן. תודה לך. אני לא יכול למחוא כפיים. תודה, תודה, תודה, תודה, תודה. הצ'ק בדואר. יש לך הופעה בקרוב שאתם רוצים לספר עליהם? לא. אין הופעה, אבל אם אתם רוצים להזמין, את גל, אז תזמינו, כי יש לה דברים טובים. נכון, פשוט תעקבו אחרי, אני מפרסמת דברים כל הזמן. ואנחנו כן. נראה לכם שוב את התקליט הזה, התקליט הנהדר הזה, זאת גל. כן, גם זאת גל. יס, יו גייז. ו... מה מסיימים? אנחנו נסיים... עם שיר הנושא? עם שיר הנושא, שנקרא Very That. Mm -hmm. והיה לנו כיף גדול פה. גם לי. תודה לתקליטים. כשהבאתם להשמיע וזה לחלוק, אהבתי מאוד. ומתי שתרצי לחזור, האולפן פתוח, סגור. <laughs> והמיקרופון גם, ואנחנו מסיימים עם Very That. שיר ו... אהבה ל... לעולם הדרג שאני אוהבת כל כך, <laughs> כן. אז <laughs> תודה שהאזנתם, תודה שצפיתם. תחזרו בשבוע הבא לעוד מעדן ויניל, ובינתיים שיהיה לנו שבוע טוב, ורק בשורות. טובות. אמן. ביי.